na oh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa men walah Shrikuas ndërruar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Falnurim Allahuna madhruar për të gjitha të mira që na ika dhen Alusim Allahuna madhruar që të nabën nga robrit e ti falnë ndërruas Pache, bekimet, lavdatat E Allahu të madhruar që fshimbi të dërguarin ton të fundit Muhammedin sallallahu alaihi wa sallem mi familjën e ti shokët dhe gjithë ata që ndikin këtë rukë dherën ditë në fund të kësaj bote. Mirë se takomi edhe sonte, me lejën e Allah të madnua në takimin e radhës me emisionin që ka thot feja. Në takimin e fundit, si u kujtojtë, kemi bërë një shkëputje nga seria që kemi filuar ta trajtoj, dhe jemi marë me pytjet që janë grumbulluar e që na kanë arritur për mes SMS-it. Dhe sonë të melenë, Allah të madhuar, do të rikëthemi për sëri në temën ton, në sërin ton, që kemi filluar të trajtojnë më herët. Imi duke folë për edukatën, mirësiljen, për gjithësi, për moralin dhe edukatën e një besimtari. Edhe pse normalisht këto dy si terme, apo ato sinonimet e tyne, mund të kënë kuptime pastaj më të ngushta, më dveçanta me zvete, Konevë në interesant që fillimisht ta trajtojmë këtë temë në vija të trasha dhe korniza të përgjithshme. Në takimet e kaluara kemi marrë për edukatën e besimtarit me Zotin e Tij. Dhe kemi përmend sa ajo ndërtohet në tre pika themelore. Pastaj kemi kaluar dhe kemi folur për edukatën e besimtarit me të dërguarin ton, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kimpermand disa pika që e përbëjnë dhe shtyllën me tëa ngritet edukata e muslimanit me të dërguarin e tij. Dhe pas kësaj tashmë na mbetet që të flasim për edukatën e besimtarit, mirësjelljen e tij me njerëzit në përgjithësi. Dhe kur themi me njerëz në përgjithësi, atë këta njerëz janë kategori kategori. Dhe çdo kategori përbën një rëndësi të pasueshme dhe Ka një mori dhe tërësi rregullash të caktuara që besimtari duhet t'i kushton rëndësi kur të komunikon me ta, kur të sillet me ata, me një fjalë si duhet të jetë i edukuar dhe si duhet të jetë i mirësjellshëm për ballë dhe karsitëyra. Por para se të filloj të flas për këtë kategori të njerëzve, si kur që janë prindërit, familja fëqinjët, meqt. E kështu më radhë, sot me lene aloqën leuala do të flasë diqë që ka të bëjmë këtim, por që është pak së e përgjithshme që me lene aloqën leuala shpresoj të shërben si një hyrje e domës doshme dhe rëndësishme në këtim. Filime është aje që duhet të adim është të se sot edukata është po them kështu kushtimisht është një mall që shumë kërkohet është një mall që i nevojitet njerëzve në masë të madhe e që shpesh herë gjejmë njerëz të cilët mund të jenë të shkolluar mund të jenë të pasur mund të jenë autoritativ mund të jenë të fuqishëm mund tjenë të pushtetëshëm, mund tjenë të pashëm, mund tjenë të bukur, mund tjenë, mund tjenë, e kështu më robë, por ju do më zëshmëresht mund tjenë dhe të sjellëshëm dhe të edukuar. Në nënë tjetër, njëri është një qenje sociale, nuk mund tjetën një vetëmuar, a i do më zdo, do të fërkohet me njerët e tjerë, do të komunikon me tjerët. Dhe duke pas parasysh në të të të të të të të të e njeriu të së mund të jetë i disponuar, por mund të jetë edhe i padisponuar. Mund të jetë për shembull e nervozuar, mund të jetë ndoshta jo i nervozuar, por nga natyra tij i vrazh dhe arrogant. Është cilësi të tjerë të shumta që mund ta përbëjnë natyrën e njeriu. Duke pasur tashmë këto dy realitete që përmend, e para se njeri është qenje socialë, do mësdo duhet të komunikoj me lojën e ti, njerëzor. Në nënë tjetër kjo njeri, që nje duhet të komunikoj me te, është i përzirë, nuk është në gjithë rafsh i përkryjerë, mund tjetë një rafsh për shambull e, i mirë, por në rafsh e tjera tjetë arogant, i vrajsh të ingot shumë, e kështë më rafsh. Pra ndaj, është e do mësdo shme që nje, të dijmë se si duhet të komunikojmë, si duhet të silemi, me qëfar edukate duhet të përzihemi ne me njerëzit. Nga se dhe këtë në hemësën Kurani dhe në hemësën feja e Allahu Gjallahu Ala dhe mësimët me cilë erdi Muhamidi sallallahu aleyhi wasallam. Andaj, një si musliman, para se të fillojmë të përzihemi njerëz dhe kjo para nuk ka shumë kohë por kështu kushtimesh për e thëmë, na duhet që t'jemi të gatshëm. Që, në gjitha rast, në gjitha situatë, ku duhet që t'jemi, praktikisht, për mes edukatës ton, për mes silës ton, të reagohem se si musliman. Ku duhet që gjindemi? Duk e filluar nga familia jonë, nga rethi, në pun, në rrugë, në gjami, ku duhet që t'jemi? Duhet që me dëvërtet, të reflektojmë një imajt të bukur, një edukat të mirë, e cila burën nga fjale Allah Gjallahu Ala dhe fjale Pekamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Nësi kur që e kam përmend, që e ku e nëruar, edhe në rastet e tjera, Muhamidi sallallahu aleyhi wa sallam ka thënë, bo i stu li utemmi me makari me lë ëkhlaq, jam dërguar ç t plotej çtë përkry vlerat e moralit çka nën në kupton kjo se dhe arabët edhe ata që kanë qenë paganë i dhujtor mushrikët e mekës edhe ata kishin një një sistem vlerash të caktuara madje në disa aspekte i kishin shumë shumë shumë të qarta dhe shumë të sofistikuara kur bje fjera për burnim për shambull, kur bje fjera për trimrin, ata në këtë rafështë ishin në nivell të duhur, madin nga njerë edhe të pranin, që nuk duhet aqë të jenë për shambull, trima, ose të gudzim shumë, nga sa jo mund tjetë e dëmshme në sitatat sektuara. Po në shumë rafështë ishin të mangët, ata si parem e kishin, e gzistan të një sistemi sektuar vlerash, por fatke qështë në shumë prej rafshëve, ishte i cunguar dhe i mangët. Andi Mohamedi sallallahu al-Sallam, po e përmen, se njënga objektivat themelore dhe kryesore të dërgimet e ti është, që këto vlirat ti pletsan, ti përkryjen, po thuaj se është dërguar që të ne edukan, që të nëmsan si të komunikum njëri me tjetërin, që të silim njëri me tjetërin, e nëve që në ti, Kur kemi parasysh se jo gjithmonë, jo gjithmonë të tjerët sillen me ne ashtu sikur neven e pëlqen. Jo gjithmonë hasim në njerëz dashamirë. Jo gjithmonë yemi përball situatave të lëkëmshme. Por jo ralher ndodh që të jemi në situata të palëkëmshme për përball njerëzve jo të mirë, jo me qëllim të mirë. E kështu më radhë, andaj, për gjitha këto, që i përmana dhe shumë të tjera, ne vëna duhet që të dim se me qëfar edukate duhet të pajisët një musliman që të jetë përfacuës i denjë, i besimit e ti, ku do që a i gjindë dhe ku do që a i shkanë. Ka sot fatë këtësish një si musliman, nuk po arrim që gjithmonë të përfacuëm islamin si duhet Se pa ku ju në rafshin, e kësoj teme që po flasim për te. Në rafshin edukatës mund të jemi shumë të shkath në rafshin e prezentimet të islamit e, nga aspektit teorik. Të dim argumente, të dim fakte se islami është fejë kështu të ështu të ështu të ështu të ështu të mirë pa mduhë që dikush mrena kësë, kësë kë, mrena Këti tubimi, më ranë ksoi ndaj atë na provokon, do të shpërthejmë e të prisim ndaj e të themi fjalë të rënda, që njerëz befosuon pasaj ku me bukuria e artisllamit prezantuar, ku me shkëlqimi i artisllamit që deri më tani na msoni ti. Andaj shpëshara, në ndotë që ne për shkak të mungesë edukatës, e që durimi është pjesë e kësaj edukate, dhe që budësia është pjesë e kësaj edukate që edhe modestia është pjesë e kse edukate, e shumë të tjera, në mundgjese kësaj, të prishim atë që kemi investuar, gojeresht, për t'i bindën njerë i se duhet t'i bindën mësimeve të Allahu të Azogjel. Dhe i sa raste ka, shikua të nëruar, që njerëz, që ishin në armicitës kaishme me Muhammedin sallallahu aleyhu sallam, e pranuan islamin, u gjynzuan parati, për dhe vetë më në arsuje, se vrejten të ka një edukat përsaqme, që nuk e gjeni në dhëtë askond, nuk këshin pa një modestit të asaj natyre, të ati nivelli, asë një herë, nuk këshin pa mikë pritit të atil, bujari, e kështu më nëratë. Pra ndajneve sot në duhet, që të aprezendojmë islamin për mes këti rafshi më tepër, se që ndështë në duhet të aprezendojmë nga rafët e tjera, edhe pësa të janë të rëndësishme, pa dushim, për duhet imi të sjelëshëm, që njerëzit për shkak të sjelëve tona, të dojnë sunetin e pegamberit sallallahu alaihu sallam, që njerëzit për shkak të vepërve tona, të dojnë islamin, të dojnë namazin, të dojnë pegamberit sallallahu alaihu sallam. Sëtë kur flinët për edukatën, kur flitet për mirësinë zakonisht njerëzit preferojnë që të sillen shembuj nga vende të caktuara se shqiptarë edhe pse do të kan musliman janë shumë të sjellshëm, janë shumë të kujdesshëm, nuk e ngritin zërin, nuk të mashtrojnë, nuk e thënë premtimin, dalin kurrë në, në takim e ti si tirata shumë ta q u atribuan aty ne epse ne ka musliman e q neve nuk na mbetet posh se do sta ta ulim kokën e themi se ne esh dosh timi kështo por ata edhe pse jan kështo ne nuk du ta mohojm kët por megjithat ajo e q ata i ka motivuar se tin te ktill dallon nga ajo q na motivon ne ne vetem ata ti e se motive është shumë i rëndësishëm, e nëve që anë ti është, është i rëndësishëm motive, që të shtynë ty të jeshtë edukuar, që të dëbën ty të edukuar, që të shtynë ty që të jeshtë i mirësjallëshëm, motive është shumë i rëndësishëm, për shumë aspekte, nga këto aspekte më kryesuri që mund të veqohet është, se motive është i ku e nëruar, japë që ndruëshmëri dhe stabilitet, kësa eduk stabilitate ç'një doje ndje. Në situata ku do të tjeme të jemi këtu e jo tipe të ngjyrosur. Nga njera në këto situata po për të tërë situata të ju, jo. motivi i jap qëndrushmëri, thash, afatgjate dhe i jap stabilitet që njeriu të jetë stabil i qëndrueshëm në këtë lloj edukate ku do që e gjendet dhe pavarësisht rrethanave dhe situatave që ai ka lënë për to. Dhe nëse këtë bëjmë kriter forta vlerësu pastaj qëndruesmërinë dhe stabilitetin e edukatës së dikujt atëra nuk munden ata që nuk janë të motivuar nga mësimet e islamit nuk munden të ndihen të sigurt në këtë rrim. Për shfarësy. Për shkak se njerëzit sot e dojnë shumë këtë botë, veçanërisht ata që janë të dhënë nga aspektin material. Dhe të kanë kuptuar se për tjetuar minë këtë botë, egzistën egzistën një tërsi regulash. Pre të tërë është, të jeshtë i sjelëshëm. Nga se në qëse të tjertë nuk janë sjelëshëm e ty të humbë. Në qëse tjertë nuk janë korekt e ty të humbë. Në qëse të tjertë të mashtrojnë të humbë. Atëre kanë pasë po se duhet të shkëmbejnë me zvete, apo? të shkënben me zvete këtë loj edukate për tja garantuar vetës njëtë më të mirë në këtë botë, nga se po të egzistant të një mënyrë tjetër dhe po gjindesh në rëthana tjera ku u garantohet një jetë më e mirë dhe më komode jo për mes këtë në vlereve i shojmë se ata pasaj i thejnë këtë vlere dërse besimtari Nuk është i motivuar nga këto interesa të olta. Besimtarri nuk është i motivuar nga interesat personale. Më duhet të jem i drejt, gazeton qoftë se unë nuk jam i drejt me kët. Apo askush nuk do të jetë i drejt me mua. E kur ky nuk është i drejt me mua, unë e humbi. Unë nuk kam llogari që të humbi, andaj llogaria më çet mua se më duhet të jem i drejt. Shikoj kët kalkulem. Ustimon që nuk kalkulan. Po the psal përfiton këtrafës kështu. Mirë, por çfarë e motivon një musliman të jetë i edukuar, qytet i sjellshëm e tjetër? A thua vallë, interesi ti, apo për të i tij apo diçka për te iksaj? Kjo është e rëndësishme nga se thash motivi është shumë e rëndësishëm. Për të mbetë kjo edukat e qëndrueshme, stabile dhe ajo që është e rëndësishme e pa ngjurosur të ket një ndjurin vetëm Gjuri min e besimit ton, nuk kemi përballë këtyre me një ngjyrë ose me një ftyrë, e përball të tërë me një ngjyrë tjetër. Në këtë situatë duhet të jemi me këtë ngjyrë, por në atë situatë tjetër ngjyrë një ne nuk jemi kështu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte përball të gjithëve i njëjtë. Absolutisht. Nuk ishte korrekt në mishin e tij e pastaj Zoti na ruaj, jo korrekt me armiqtë e tij. Kur. Madje për këtë korrektësi të tij për sinceritet në ti, për bamersinë të ti, dëshmuën edhe ata që nuk e deshtën dhe nuk besuën e te. Por nuk patë mëzit të muhojnë, më nga se i dërguar, isërë Allahu a.s. ishte unik në këdretim. Nuk përdarte standardet shumë feshta, por një standarde kështe, dhe në basë të këti standardi, komunikante dhe silej me njerëzhin përgjësi. Kush e garantën këtë standard? Çfarë na ruan neve që mos të kemi standarde dy fishta, çfarë na ruan apo të shumë fishta? Çfarë na ruan neve që të kemi një fytyrë? Jo shoft fytyra. Këtu themi diçka, atje themi diçka, këtu flasim me atë, atë. Këtu nuk ka edukat, këshper edukat. Të jeni unë një këtmë të sillet varesh nga citata, të ndron ngjyrat e ti, të ndron fjalën e ti. kush e garantën këtë unitet, kush e garantën këtë, këtë kompaktësi të këso edukate? Motivi. Pse t'jim? Pse t'jim kështu? A nëjë thash, s'jelë e më njerëz, nuk është e diktuar nga intereset personale, nga garantimi i në ambient të qetë dëgjoj unë nuk po gënjej as ti mos gënjej jemi rahat nuk e bën muslimanit për këtë vetëm kësa kjo është afat shkurtë nuk është e qëndrueshme kjo nga se më ata që nuk na duhet një ambient i qetë gënjejme atë më ta e kjo është rrezikshme andaj çfarë e motivon një besimtar çajit jet e sjellshëm dhe i edukuar përballë të gjitha kategorive të njerëzve. E para shikues ndëruar është besimi në Allahun Azogjal. Besimi në Zotin e, e Zotën i Madh nuk e lën besimtarin të jetë injorosur. Ti jet hipokret. Ti të munafik. Nuk e lën besimin në Allahun Xhel Leuala që ai ti nga ata që veprojnë me standardet shumë festa. Ma që është i pasër, është i buët, i më shërshëm, dërsa me të varë frën, arogant, së të nuk më duhet taj, ku është edukata? Ku është edukata? Aja ka një qëndrim, unik, nga se kështu e mësën besimin e allanjën lëvala. Për nësa dithë e ka, që i dërguar i sëllallahu e të më ka thënë, Mën këne juqminu billahi, valjevmi lë akhir, faljekun khajren e u li asmut kush e besën Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta fletë të vërtetën, ose le të heshtë, a nuk është këtë dukatë që ta flasështë të vërtetën, ku do që t'jesh, ku do që t'cilesh, që farë të motivan që gjithë mund t'a flasën të vërtetën, besimin e Allahun që le vala, nuk më lenqët gënjej mu, nuk mund të bëmi pandërshëm, i pandërgjeshëm, i përdukuar, që të gënjej, të shpifi, të bërë të fjal, ka shkënë kësh dukat më njerës, qëfar e dukat është më njerës të qëndrësh para tyre, të shkësh në sydët gënjesh, qëfar e dukat është kjo? Pa dyshim se kjo është pa edukat, a tërsyta te i kalej këtë pa edukat, me besim të drejt në Allah në Gjellewala. A se kështë, kështë e ka lidhë dhe rguar, edukata me fqionë, Në këmsiyon, qëfar këthën Muhammedi sallallahu ahtësallam? Men këne yu'minu billahi vë ljëm i l-akhir fëla yu'ði jarah. Kësh nga yu besën Allahun dhe dhët dhët në cëkimit mësta bezdis fë që yuneti. E dhëkuatëm më musafirin. Muhammedi sallallahu ahtësallam më tëtë, men këne yu'minu billahi vë ljëm i l-akhir fë ljëm i l-akhir fë ljëm i l-akhir kush besën Allahun dhe ditë në gjikimit, le të ndërënë musafirin, shika? E të kata me prendrit në bëgjitha, e ka lidha Allahu gjallë u ala me adhurimi dhe ti, wa abudullaha, wa la tushriku bihi sheja, wa bilwalidejni ihsana. A jetë në Koranë, Allahu thot, adhurane vetëme Allahu një, mos i bëni shoka ti, dhe sidhën i mirë me prendrit, dhe të të tëtë reflektimi, i i besimi tënd të, të drejtë ndaj Angel Leuala është respekti ndaj prindve. Pande ajo të na motivon neve, që ti jemi të edukuar dhe nuk na lejon kurrë që të jemi me standarde të shumë fishta, që të jemi me shumë ngjyra dhe shumë fytyra, ajo që nuk na lejon që të këta bëjmë. Ajo që na pengon nga kjo shikuesdhëruar është kushtjet. Pas besimit të drejtë ndaj Angel Leuala. Ja se Allah una për cilë të kudë që t'jemi. Dhe Allah una ka mësuar që t'jemi unik, t'jemi një, të përmbledhën e edukatën tonë, jo të shka përderdhën, jo të njërosën me shumë gjyra, që prish një majhën e edukatës tonë, që prish në bukurin, e sjëllës tonë e edukatës tonë, prish në masë të madhe. Andaj na duhe që t'jemi, do të të edukuar, Por jo për shkak të interesit, por jo për shkak të fjalëve të njerëzve, por jo për shkak të kamerave, por për shkak të besimit në Allahun xhën lewala. Për këtë arsye. E dyta, çfarë na motivon që të jemi të edukuar, të cilësimë njerëz me simetë të Islamit? Me simetë të Islamit, çfarë ndamson Islami? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam thotë Kjo është hadith shumë i madhë. Mëllaj, kështë e kuptën drejtë, shumë është hadith madhështorë. Motivan në mas të madhe, në, në mas të shumë të madhe, e motivan një besimtar që tjetë i pajishëm e këtë edukatë. Që tjetë i sjellë shumë, i kujdedhë shumë. Qëfar thot i dërguar i sallallahu alesallem? Thot, një riu, që do tjetë Më së afërt me mua ditën e gjykimit ai dini kush është? A nuk ka ashtën e privilegjit? Ai që do të jetë më së afërmi, më së afërmi, afër afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit, kush është ai? Aj? Ai që është më i edukuari, më i sjellshëm, më i moralshëm. Ky është më së afërmi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A nuk është ky msim i mjaftuishum për neve që na motivojnë që të jemi të sjellshëm, të edukuar, të sillemi buot me njerëzit ku do që të jemi. A nuk është i mjaftueshëm? Pandaj njëri që me këtë është mirë, por me ata nuk sillet më se këta nuk këta mu. Këta së më duan këta mua. Këta ai se s'u mshuan këta çfarë do të bëj. Ky njerëz. Ky njerëz mund të ky njerëz mund të manipulojnë njerëzit. Ky mund t'u miegullojnë njerëzve syt. Portekallahu xhallehu ala a mund ta fitoj kët shkallë që të tërë më afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në qomot. Andaj kjo hadith e motivon një musliman që të tërë unik në edukatë të tij, në sjelljen e tij, në prezentin e tij, në ngjyrimin e tij, nga se e kanë gjuruar mësimet e Kur'anit, e kanë gjuruar mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, andaj nuk ka kundërshtim në fjalët e Allahu xhallehu ala. Nuk mund të namson kët, këtë këtë çast e pastaj ta rrimën këtë msim pas një çasti tjetër kët nuk e bën zoti xhelloala. Po, po të ishte nga ndokush tjetër pos nga Allahu ky libër do të hasnim tek kundërtimet e shumta. Sikurse do të hasim në mendimet e njerëzve, sot të shto nesër ndërën tek Allahu nuk ka kështu. Ne salla xhelloala thotë, po të ishte nga ndokush tjetër pos nga Zoti Fihi Do të gjenin të këndërstimet të shumë të, për nuk është nga asë kusht të të tërë, pasë nga Allahu. E përderin së so, këlliber, Kuran i është nga Allahu, atërë mësimet e ti, në unifikojnë, në bashkojnë, në bëjnë që t'jemi një, jo një qëndë. Nga ja, se dhe termi, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Duftur, duke ka qenë në përshekut e kaluar. Njëri ka qi me dy fytyra, një fytyrë këtu e një fytyrë atje. Tash është, është bërë 100 fytyrësh. Nuk mundu të besu se kë njerëi është që kë. Se kë, çu çdo po flas, jo nuk është e mundshme. Për çdo situatë, për çdo rrethon kanë fytyrë kë. Ka, Zoti na ruaj. Andaj msimet e Kuranit, msimet e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem shikohen e ruar, na bëjnë që të jemi në bashkuar, në bashkuar në të qenjen ton, në bashkuar në, në edukatën ton, në prezentimin ton, në njurimin ton, mos të jemi shumë njurësh, mos të jemi me shumë standarde, apo mos të jemi me, me shumë prezentime, por këta që jemi, me mësimet e Allahu Gjallahu Ale dhe mësimet e Muhammedit sëllallahu aleyhi vësallam. Përndaj, aja që na motivan që të jemi të sjallëshëm, që të jemi të edukuar, është gjithashtu të mësimit. Shikum të sa e ka lafdruar këtë mësim. Allahu Gjallahu Ala dhe Muhammedi sallallahu alesallam. Në në të tjetër, të ajo që nga motivan, që të jemi, të edukuar, të imit sjallshëm, me të gjithë, është edhe e kundër të aso që si ka merët. Kështë të mësimit në, në inkurajojnë, atë mësimët në motivojnë, por gjithashtu ka dhe mësimët që në kërcnojnë, kërcnime, të rëzikshme, për atë njëri që nuk është i edukuar, nuk është i sjelëshëm me të gjithë njerëzit, ashtu si kur duhet të jetë me ta në basë të mësimeve të Koranë. On thash, nuk duhet me gjithë me të gjithë njëjtë. Në kuptim të kategorive, por në qovë se në kategori e njerëzve për bind disa njerëz atëm mbra na qsojm kategori do të jemi të njëjtë me ta. Është so, kur themës më kon, kur them me me të njëjtë, nuk them që mund të sidh me prindrit, një sigurisht se mund të sidh me një njerëz që nuk e njohin fare, normal. Nga se çdo kategori e njerëzve e ka mënynë e caktuar, sasinë e mson sheriahti, që ti jemi të edukuar dhe të cilësh me ta. Mir po. Më prdjeshi kjo nuk nënkuptan përplasje, por nënkuptan plëcimin e gjdo fushë dhe i fushës tjetër. Kjo është qëllim që të imi një. Ndhe i shërjot nga këtës nën, kanë artëk Muhammedi sërëllahu alësëllëm, në disa njerës, dhe i kanë thënë, oj dërguar i Allahot, ne i kemi një grua fëqinje, a fër shtëpistë të mbanan, është e vërtetë që aja duke që është e devatëshme, falet, agjeran, mirë po në shqetson shumë me gjuën e saj, rahat nuk për në lenë me gjuën e saj, e ka gjuën shumë të ndyt, shqetson me gjuën e saj. Qfarë, tha Muhammedi, s.a.s.r.m.? Tha, hi e finlar, aja është nëzjar, ku është ndikimi i adhurimeve? Ku është ndikimi i kryese obligimeve për të përmësu gjuën Por ta për mësu silien, edukatën ku është? Për këtë arsye Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem kërcnoi, së nçiufse nuk i ek ndon nga kjo sjellje e paedukuar, sqetçuese, neveritse, bezdisese për fëmijët e saj nuk do të kryjnë punë vetëm adhurimet e saj. Jo, pse adhurimet nuk kanë pesh. Ato kanë shumë pesh. Po për shkak se çdo njerëz që i kemi sqetçuar Dhe ju ne jeni u çikimi për zullum padrejti në gjuhën tonë me me gjymtyrën tonë me, ton, me sjelljen tonë dhe nuk i kemi kërkuar hallalluk nuk i kemi kërkuar falën këtë botë nuk kemi pajtuar me të nuk e kemi ndal kët, këtë këtë sjellje të perdukua këtë sjellje arrogante ndaj ti atëra shpagimi të reksojt do të bëhet ditë ngjykimit në gjukimit, dhe në një mënyrë Shumë, shumë, shumë përfavarshme për atë që karanë këtë mëkat. Gase Muhamidi sërë Allahu e që më thotë, kush e ka ndënjë dëbëme të padrejtë dhe i vlautë të ti, felje të hallel humin hu ljom, le të kërkanë prej ti kërkim falje, sëtë, këblen jetje jomun, para se të vijë një ditë kër, Nuk do të këtë mundësi të bënë këtë me dinare, me dinhem, me valutët asajkua, me eurë, me dolarë. Nuk mund të bënë shpagimin. E me qëfar bëhet shpagimin? Atë që ke bezdis. Atë që nuk je siel mirë me te si duhet. Do të ja përshve par të mira. Në mozin tëndë, agjerimin tëndë falë. Andaj për këtë arsyë nuk të bënë dobi në mozin, nga se se kemë E ja ke dhonë dikuj të të të tërë, duke lërë kusurat, gjunahet e tuja nda njerët që i ke bo. E Muhamedi a lehi së të më thëtë, e në qovë se illem jepka min hasenat e ishej. E në qovë se nuk imbet nga të mirët, pa i jepë njerët, po, ka bo shumë keq, ka shumë hisetar, ka shumë hisetar, që presin, që presin të marin nga të mirët, nga se shumë njerët i këshbo zulloma i Allah i narujt qëfar bëhet, u khidhet minë se ji atihim miren nga të këtijet e tyne, o të turi hatalehi dhe i hudhen ati Allah në rujtë. Ata kanë bët gjuna, mësë ty në mësë Allahut, i miren gjuna e atyne, i hudhet këti, jo pëdrejtsisht, nërga saj që dikosht banë gjuna e në dikujtë, për shpagim, në kebozullëm, paguma, e ditë në gjukimit nuk mund bëth shpagimi, apo me të hola, përbët me vepra. Ose duke dhe në të mira, ose duke mërë të kësija, Allah në rrut. Në kërë një muslimon e në dëgjën këtë, a i vot, aj, më t'i vot, e më t'i vot, edhe përbës t'i kërstimi më t'i vot, që e tjeti kujdet shumë në edukatën e ti, as kujtë më t'i bëmë për adresi. Kësa e atjen, hadithet Muhammed e së më dëgjën, ka ledzumë atje, se edhe një silje e vrajshët, Mund të kushtoj shtrat një muslimani. E mos lazon për njerëzit. Ahmed sallallahu alaihi ve sellem thotë, një grua ka përfunduar në zjarr, një grua ka përfunduar në xhehenem fi hira për shkak të një macaje. Për një mos u shkon në xhehenem, po kështu e ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Çfarë ka bërë që grua më kët mos? e ka mbyll në dhomë e ka mbyll në dhomë mirë po nuk është problemi i mbylljes por ku është problemi i keq trajtimi të mocës e ka keq trajtu mocën duke e privuar nga ushqimi dhe pija as nuk i ka dhën vet me ushqim dhe ushqim dhe pije vet nuk e ka ushqyer por as nuk e ka lënë të lirë mocën që dela e belespaku vet kërkon ushqim për vetë në kjo sili arogante, kjo sili vrësht, kjo sili diktatorialen dhe kësoj maca, ka bërë që të ngordhë maca. Dhe përshka këtë kësoj ngordhje, mizore të maca, Allahue ka dënu këtë grua me gjëhnem. Dhe i besëntarë të kujdeshëm që ka, jo musil mirëveq me kështë në punë se duhet me të gradu, ose me ndo një njëri më pushtetë beshtari është i sjellshëm, i kujdesshëm, bamirës ndaj çdo kujt, ndaj mocës, madje ndaj çanit, madje ndaj çdo krijese të Allahut Azh-Zhu. Kjo është sjellja e ti, kërmësimet e Allahu Xhellahu lëre mësojnë ata. Ata e kanë bënë musliman, kemo motivan që ai të jetë gjithmonë korrekt, gjithmonë i sjellshëm, gjithmonë bamirës. Andaj përfunduar të hem shikoj ndruar a thu avall një pejgamberi Allahot, një njëri i dërguar i Zotit, Muhamedi sallallahu al-sallam, i cili në mësën që kështimit e dukuar, i cili në të rikë vëritin, që edhe një silje e vrajshët, një silje jo korektin dhe i macës, mund në në kushtën me gjhenem. A thua val, a që ki pejgamberi, si kur se fatke cështë akuzohem simet e ti. A thua valdë, ky pegamber ka pasë mësit a mësën që t'jemi të vrajshët, arrogant dhe i gjinis fëmrore, dhe i grave, dhe i vajzave. A thua valdë, ky pegamber që në mësën se për një matë mund të përfundojmë gjehnem. A thua valdë, ky në kam su që ti vrasim pa dërësisht të tjeret, ti pleqkitim, a ky në pasë kam su kështu? Allah, kjo është një shpifje shumë e madhe. Andaj, ne duhet praktikisht të të rënëm të gjithë ato dilema, të gjithë ato thashëthëme, akuza, shpifje, që bënë në adresë të Islamit, në adresë të Muhammedi sallallahu al-sallam, të gjithë ato të të rënojmë, për jo me debate gojore, për jo me retorikat saktuara, për me praktik, praktikisht, të stolisemi me këtë edukat, të tjemi të edukuar në njën e njën gjurimi, në njën e njën standarit caktuar, jo intereset caktuar e personale, jo përfitimit të kësaj bote, por për shkakt motive tjera, që ojnë për të shëtë duke full. E kur kjo është e qartë, pas të i lirë shumë mund, filojmë që të të lasim për edukatën që do të kemi ndaj prenderve, e edukata bashkërtore, nda e fmive, e fmive nda prenderve, e kështu më radhë, duke shkuar dan nga dal dhe duke zbritu në kategorit e mbeturat të shoqërisë, por e rëndësishmë është ta kuptojme se muslimani duhet mbet i edukuar, duhet mbet i sjelëshëm nga se kjo është adresa e besimit të ti. Kjo është shenja kërjesore e ndikimit të vepërve të mire të kaj përndryshe, pamë nga dhithet se mund të rëzikohet, dhe nga të masë, sa që të bartë mëkatët e në kujtjetër, e tja jabë në kujtjetër punt e tjit mira, dhe kështu të përfundon në zjarë të gjëhenimit, Allahu në ruajtë. Këtë është njësa fjallë që patë të dëshqirt të themë, në këtë piesë të partë të këti emisioni, e këtë është i kodë në ruar, si kur tashme e kene të njohë të shkurë tërbesaj, insha Allah, dhe rikëthemi pasaj për të vazhduar me inkodrimet e juaj dhe pyte që vinë nga anë e juaj, andaj qëndrëni me ne dhe në ndishtë një pas këti pushimi, Allahu Gjalli levala i ruajt. Shikohet në ruar, ure këthujem përserin e pjesin e dy të këti emisioni, tashmë të rëzëruar për juve dhe inkuadrimet e juaja. Më bënë me diën nga regjia që, që nga kohë e pauzës është një shikohet duke prit në lidhja, ndaj e inkuadrim me një herë? Por në allë? Në gjithë të mjë bu një pykje, jëmë të ledzu sërëtu sure e dhe imran. Por në allë? Arestu komentimet push që janë pushta jetëve kuranore. Po. E thë që thonë ai se anel selam, edhe parashënduishën se ai selam jashtë tempullit, që çalan tempull nuk përkuptoj bash tamë vet foj. Po, është. Që ço. Tempull domoshta në natë ka pas xhamia, fjalën tempull nuk përkuptoj thash. Është çortë, çortë. E çortë. Selamade konfendere San Francisu. Ok, gjital. fiona tempull që është përmen aty më tepër gjuhsisht do të thotë që është për dorë për dysha çdo popull në bazën e msimeve të pejgamberëve ka pasur vend falet e tyre që në falat tyre dhe kanë adhuru Allahun azot xhel ndoshta tek bani Israël ka çinë tradit që e, një fëmijë ti falet faltorës për të shërbyj atyre që vinë për mua falat e për të pastru, për të regullu, për të adhru alana të, për të ndesë, qiring, për të ekstumerashmi të ndryshme. Dhe gruja Imranit, si kurse ka nësë unë Ali Imran, u zotua. Se në qëfë se me fali ala një fmi, unë dhe ta fali për njëmi. Parla dhe që e tjetë vajzë, nga se traditërse që të shërbën të e mashkullin, nga se kështë edhe përstashme me naty në ti. Por e eshte vajzë, mërë jemi. Dhe ajo, i a ja fali. Ja fali Gjamis, ja fali vend, vend falis, ku ata faleshin dhe adhronën Alange Leuala, anë e kjo është për qëllim për tempull, jo në i tempull që ndështë ta kuptuot sa si ndë një mëtej për që i gjasën vend faljeve të idhujtarve, paganve, ekstumarad, jo, ka qenë vend si kurse Gjamia, një si kurse, Jamiat e asociuar me Kurt adhuro Allahu xha taala dhe pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi dhe ve kan zhvillu msimet e tyre, ndranda kti objekti duke i msu poput e tyre msimet që Allahu xha taala u ka shtepur aty. Dhe kështu bën Tevezekria alayhis salam, i cili sa hynte në xhami, gjende tek Mërijemi një ushqim të caktuar që pastaj ka frymëzuajë që ta lëst Allahu xha taala për një fëmijë sikurse është qartuar në surën Al-Imran. Kimit e më vonë të tjetër të Asalamu alaikum. Aleikum salam. Ja më di alertë kanë filluar leksionin e Kur'anit. Po. Erhu se ju janë kanë kanë dëfishë vetë bën duafër uh, sa Allah kmaria se hidhin. Insha Allah. Insha Allah. Alhamdulillah, kjo është një pergzim që neve ne na gëzon shumë që ndëgjoim që fëmijët e moshave të reja të fillojnë udhimin për mësimin e Kur'anit. Nga se kështu ka qenë edhe më herët, njerëzit kan qen të kujdessum ndaj fëmijëve të tyra dhe në moshat e reja ua kanë mësuar Kur'anin. Andaj unë të përgëzoj ty vëllai i nderuar, por edhe por edhe përgëzoj prindërit e tu që çëndrojn pastajë edhe të kanë edukon këtë frym që ti të, të, të vazhdosh rrugtimin e mësimit të Kur'anit. Andaj Allahu xhallahu ala us me amrat e të, të bukur, dhe ala us me cilësi të, të, të, të plota që Allahu xhallahu ala me ta lesu rrugën e mësimit të hevzit dhe me të bën nga ata që e mëson ti Kur'anin dhe ua mëson të tjerëve. Allah të bëfë mësust Kur'an t'yë dhe, ty dhe nëse Allah Gjellera që fëmijë tanë, Allah t'i uzonë këtë frimë, dhe t'i bën nga ta që e dinë Kur'anin dhe u dhëzojnë të tjere të përmes libet e Allah t'a Zogjell. Kemi telefonat tjetër të radhës. Salam alaikum, Aleykum, Salam alaikum, Salam alaikum, do së një piti, do sënë vërës libeve sa e shusna e di njështë në ordrën Allaho. Në po, do së në ditë, E kemi një obligim unë edhe nana, ta një janë më shku të tasar me tanë, kusht të ata të nasë më mështonë shumë. Te kush më shku, kushin e ta? Dë në thonë te do e tizit, a gjallarë po, që shtu më ramë. Po, e qartë, e qartë, e qartë. Alla e shumë, i shumë. E shumë. Lidhe fërëvishnure do të të është obligative, që një është lidhet me zreti. A pse kjo nuk është e kurzuar që të jetë përmes vizitave, mund të jetë edhe përmes formave dhe mënyrave të tjera. Posa që ne është sot për shembull, ë mundsi që kemi sikurse është telefoni për shembull, ose të kalosh me makinë pranë tyre, shikosh ai kanë punë mirë e kështu me radhë. Edhe pse normalisht forma më e mirë e lidhjes fare është përmes vizitave. Nëse kemi të bëjmë ë antort fare fizike në kundërshtuin fi, në fe, nuk duhet nga pengon neve që ni t'i vizitojmë ata. Apo në anën të të të tërë, nuk duhet kjo tjetë arsye që ni t'i shkëpusim raport me ta. Nga sa ta mund t'jen të keq informuar, mund t'jen të ndoshta e, të prekur nga nga, nga, nga nga rethi kujetojnë e kështë të më radhë dhe ne duhet që, si kur që e përmena me herë, me sile tona, me koreksin tonë, ne t'i vizitojmë. Normalisht, nuk mund tjetë tash intenziteti i vizitave i njejtë, si kur se ta bëjmë e diken që në pretë mirë dhe është, si kur se nje fetare është të më radhë, për me, me gjithat, jo mos i shkëpot një e, raport me ta. Jo kryjnë nga aspektuja i vizitën. Qoftit edhe rral, apo qoftit edhe shkurtër. Pjesën e mbetur të kohës që nuk mundi me shku me vizitu përshka këtë sielive të tyre, s'pa ku mundoni që të mbanin dhe një lidhe me ta nuk patëm mundësi më ardhë, patëm në që të interesojme që që këni punë, të ajnë i mirë, e kështë të më radhë. Por në asë një rast, këndërshëtimi të nuk duhet të jetë, nuk duhet të shërbës pako si një arsuje që ne mos të i vizitojmë ata dhe mos të silem i mirë me ta. Ne do të silem i mirë me ta, nga se nuk ditë, si kurse Allah Gjallavala thotë në Koran, «La testawil hasanatu wa lasajjea, idfa billeti hi ahsan, fa idha lëdhi bej Gjellu, thot, nuk mund të barazohet e mira me të keqen, të nuk mund tjetë një si kura që bën mirë, si kura që bën keq. Nështë aty në që në dikur të bën keq, idhfa billeti hi ahsan. Këtheja këtë keqe në mënyren më të mirë të mundshme. Nga se kështot, egzistohen mundësia madhe që armiku, a e qësiri me të keq, të shëndrohet në një mik të afert me të. Kështu Allah unë mësëneve, por për këtë, oma ju këd nuk e kupton këtë themin, ila alladhina sabaru, posa ata që kanë sabër. Duhet durim. Duhet të durojmë, të sillemi mirë, e ndersa do Zoti xhellahu ala për rritje të këtij besimi, për rritje të këtij durimi, për rritje të kësaj sjellje, Allah xhellahu te azbut zakrat aty. E inkuadrojmë telefonatën e radhës. Selamun alejkum o xhindar. Aleikum selam rahmetullah. Kamë ndërgjinjë në faqon e siti. Po, vla fal. Desha, në të fyt, dëhoni, a ena të hadithën që është, se ati në faqë që nuk gjë kanë pra nuk doja, të fërë kanë faqë sushimin, alëm, piën, alëm, dhejtë në me dit, a është da dëhoni, një preshë faktore që nuk pra nuk doja, ady, a bytja dyt, a banë në sej, dhe gërbis, në faqë sërë ova, sërë ova, më lutë, pa më faqë sërë shërë dë luja, lë e jo e sejtë, ka sërë ova, Selamu aleykum, vallahu e shruhu l'a e shartë Allah, e shartë Allah, e shartë Allah, e shruhu l'atër. Hadith ka ard Se njeri i kishten gri durd ka çel duke lutë Allah jellë hu ala Wa melbesuhu haram Te shat i kishti haram Wa matamhu haram Usim ne kishti haram Wa guzdiye bil haram Edhe Ashtu usimahiret me haram Fa enna yustajabu lah Preka teperjit Allah u hati Dhe ky hadith shërbën tek dietarët si argument se harami në veshje, në tesha, në mbathje, në ushqim, në pije është një pengesë serioze për të na upërdhijë Allahu xhellahu al në lutjet tona. Dhe çdo gjë që është haram, qoftë e fituar haram, apo qoftë e bler haram, qoftë e ngrënë si haram, e përdorur si haram, të gjitha këto pafshihen në këtë krcnim në këtë hadith andaj duke pasur parasysh se edhe duhani është haram mund të jetë pirja e duhanit era që del nga goja e duhanxhijut mund të jetë mund të jetë një pengesë dhe, dhe në mos për të mos përgjith duat qase kjo është haram sipas dësimeve të dietarëve duhani është haram andaj mund të jetë një pengesë që Allah xhallahu ala mos i përgjith të përgjith lutëvet e ati njëri u që pënduhan, Allahu në ruht dhe në falda. Dërse përket, në sejtën me kërku fale, po lejot, si jo, me thoni, stakë fërë la, o se Allah fale, o më qëfarë dhe mënyre, me kërku fale nga Allahu gjëllë, e në sejtën, është, jo vetëm e lejuar, por edhe e kërkuar dhe e preferuar. Kemi telefonat tjetër të radhës që e inkuadrojmë? Minë rama. Minë rama. A mon është me më tregu, do me thoni me em edhe bened qka dhe me thon një islam e zot e qpo bleft a dred? amred a m r i t a amred? edhe bened me dënë fun bened bened? po e qartë zot e qpo bleft amderës aminet vallaj amred amr ose ammar ose amir Te të qëta këtu janë emna dë bukur dhe kanë përmbajtje dhe domethënë e di bukur. Por këto janë fund nuk kam këto janë fund po mahu orientimin për të kuptuar se çfarë kuptimi ka. Amret nuk e di valla çfarë kuptimi ka. Amër po, amar po, Amir, saktë do të them nat bukur. Çapkan të kuptojnë se njeriu është i ndërtuar në fet bukur është do të thotë Gjithashtu të i pajisur me virutet mire, e kështu më radhë me kuptimet të shumëta që këto e më mund të përmbajnë vetë t'yre. Pa këtë, pa të në fundë, po në më të nuk di që farë kuptimi ka. Gjithashtu fjale, bened, bened, po thamë nuk e di, vëllavë, po janë keqë, po nuk e di që farë kuptimi ka bened, nga se nuk po muj me e lidhë, me asë një fjallë që e di nga gjuha arabe. Në qovë se kujamë është edhe ma pak muna me të ndihmu. Edhe kam përmenë në disa are. Emnat që ju për i mërëni janë nga interneti me siguri. Me siguri, në shumëbis në rastëve. Dhe ati janë të transkriptuara, nuk janë në formën original në arabirë që farë janë. I kanë këthy, do të tëtë, me shkruja e latine. Dhe për dirë së është tëtë, ato pëpsënë ndryshime. Ups, ndryshime kur po transkriptohen. Qyse aty është e ka e bën a, kaj, aty është d, kta, aty e dh ka e bën z. E kështu me radh ndodhin disa ndryshime që pastaj ndo nuk po më unë me ditë saktësisht nga çela rend po qen ky amën. Andaj pa pas dërgojin original si shkruhet në gjuhën arabë ky amën, ashtu me këtë shkriptim që te përmendë, unë nuk e di çfarë kuptimi ka. Ka mundsi apo skuptë të mirë, po unë nuk e di. Andaj atë çë nuk e di nuk mund të themë se e di dhe nuk mund të themë për shambullë si pas hamanis timë nga se nuk e di. Nuk e di, ndaj, Allah o gjallera, hua mundë soft me gjithë që farë kuptimi ka dhe inshallah ka kuptim mirë që ndoshta jë keni vendos nukujt përfimi këtë emër, ndaj, s'pa ku ta ketë këtë emër, euh, sa të është gjallë. Kemi telefonat tjetët rrëdhës që i nëkuadrojmë. Selam alejkum. Alejkum, selam. Hë gjëndëruar dërshanë të adhani përkja. Oh. Uh, kam ledhu me një takvem shumë i vjetër që të këtje. Ja. Uh, Pegamberi ka thonë, me mledhu i me shihot dhe me këndu mbi të, nbi shtavët herë, surën, fatiha, a jetin kursi, surja ihlas, surja telek, dhe surja nas. A të që, atë u i me ti rrë 7-8, Nga kjo uj, i zdukën vëndjet e sëmuret. Dhe më thonë, në me tiki të uj, mi i zdukën vëndjet uh, kërshështisë mund. Po, e qartë, e qartë. E do është ta me ditë, a është të lejushme, dhe a është të manë që këtë janë. Po, po, po. Palli vinderet. Kjoja ditë nuk është i saktë. Andaj, si i tilë, nuk bëndë dhe projmë në basta asaj që në mëson kjoja ditë e se nuk është e sakë se ka, psu, ka thënë Muhammedi sallallahu al-sallam, kështu, ka mundësi që aj që ka përment, e ka përmend, do shte e ka mën nga disa burime që se ka verifikua adithin, aj nuk ka fajnë, do shte e ka përmend si adith, për nuk e ka verifikua. Andaj në qofë se e verifikujem këtë adith, e gjemë se kjo adith nuk është i sakët. Por, në qofë se i ndajmë pjesë të këtë adithi, dhe ndaraz e trajtujmë gjdo sure që ka arë aty, sisë Aja tullë kursia ka vlerë, surja i khlas ka vlerë, fale këdhe në nasë ka vlerë, gjitha këtu kam vletë sa këtuar. Dhe për gjitha këtu në ka përësit Muhammedi sallallahu alësallam se mund të përdorën për shërim nga së mundjet. Ndë i fatiha, njën nga emrat e surës fatiha është shëruese. Sa ajo me lene allo gjellewala në dika në shërim. Aja tullë kursia gjitha ështët. Pra ndër në mund të përdorim këtë surë me njetë të sh Monti pardore, monti këndojm vetes kë Kur'an. Apo qe të sura ti këndojm vetes sot nuk prish pun. Por në këtë mënyrë mëm lidh ujin e shiut, pastaj ndem e këndoj 70 herë me pijet, nuk ka kështu. Kështu nuk ka udezim, do nuk ka msim nga Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem andaj duhet të ikim dorë nga zbatimi i përpekt i timsime, gjasë nuk ka bazë. Mëm lidh shiun e ujit më mbledh ujin e shihut dua të them pastaj me këndoshta atë herë pastaj kështu nuk bën më bot. Qase s'ka kështu mësim nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Por me marr me këndosurën Fatiha, surën Ikhlas, Falak dhe Nas, ajetul Kursi mi këndoj vetes tona, rukja më i bë, mi këndoj vetët kjo, apo dëshmësohet e preferuar, qase për çdo sure nga këto sure të përmendura kanë or vlera të caktuara të përmendura në hadithet e sakta të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Telefona të të të tërë? Selam alikush. Alikum, selam, ratullar. Në pyte lidhe me namazin e natës. Po? A është, lume, është preferot më falë dherën e mësak, a ka lidhe me mësak të agdimit, dhe a preferot më kënu me zo, surët, po, a fa zo, herësës. Po, e qartë. E qartë, Allah. Namazin e natës, ka vlirë atë shumëta, dhe, dhe, se i përketë, përfundimit të kësë ë në namazin e notos namaz ai nuk përfundon me imsak sikur është puna e takve. Ngase edhe vetë përpeluesi i takrimit Allahu xhellahu te ora shpërblet për mundin që e ka bërë, ë do të thotë që lakapërman imsakun nuk kanë men kuptuar ata me se me imsak fillon ku asa bot. Do të thonë ai dim se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka përmend se e, namazi i notos përfundon me hyrjen e sabahot. Sikur se ka thonë pegameri së atëmë në ditën që tësënë të Bukhariu në sahjun e ti, ka thonë, salatu lejli, methna, methna, o i dha, khashi e e hadu këmës subëh, feljutir bivahida. Namazin atës është dy nga dy, e kur ndë kush ka frik, se pohin koha e sabahot, shika, atër le të përmbyll me tek, me një rëqat apo tri, sikur se rëvitri. Prandaj, në mazjinatët përfundan, kur të t'in kua sabat. Prandaj, mas imsakut, mund të falesh edhe dhere në 20 minuta, që t'jesh rahat, do të tëtë, pa ndë një problem. Ndërso, sojë përket, a me këndu me zë apo pa zë, këtu një i lirë, si e ndin vetën tënde më të koncentruar. Dikush më koncentruar duke kënduar me zë, e dikush më te për koncentruar duke në kënduar pa zë, edhe pse, plot nga djetarë, kam për frut që këndon vetë uh, me një zë të ulët. Do të thos, jo jo të thësh pa z, por një të këndon me një zë që e ndin vetën e tij, apo, qase kjo, këtë që çetsi që del nga ky leksem dhe ky z tingull që del nga këndimi i Kuranit, jo me zë të lart, mund të kenë ndikim shumë të madh në khushuin, në përuljen dhe në në në në nështrim edhe përkushtimin e njeriu në namazin në namazin e tij. Andaj çështja është e hapur, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka kënduar edhe me zer dhe pa zer, pra çdo që do të bësh nuk e dal jashtë sunetit të pejgamberisallallahu alaihi wasallam. Kemi televizion tetë të radhës. Selamun alejkum. Aleikum selam rahtullah. Salih, ju ju falenderoj për misionin, më kujtoj. Kuaj shëgjet e fortëni këtu. Ta <tëmëri> të këmër që e rënjë të gjithë për dëhamë, për, në vetë të shësë dëhamënën, në vetë të të të nuk e pi, e mbaj ka mirën në 5 janëtarë nga 110 që galeve. E kam lanë, në vetë të gjithë, në kam lanë, në kam ndërplej, së të të të të jështë, të ndalu më është të ramë, edhe i humnutë Allah të më gjithë një punë të hajrit, një punë vashmet që mbaj ka mirën për nuk mujë të në gjithë punë kërk Nekon 3 muje që ka për papun Tërnë nukëna pas të i rakotfore Përveç me këtë shite e sigarë Nëndimë që salik në amad për e nukë asfene në njahtoshnë Për me më bëjë familjën Tërën tërët tërët Që që këmë tërdu tërët me shite sigarë Tash, unë i luta në Allahot Në në në në në dhëtë në tërët në tërët në meke Alam, alam, që shite sigarë E qartë, Allah, e qartë Allah shum Soj përkat si të do anë ti vetë të përgjigjen, do në kjo lond se ke kë kuptuar që është haram, s'ke punuar është haram, është më radh. Prandaj përqja është e qartë. Ti lut Allah xhallahu ala dhe vazhdo me këmbë ngulë me kërku punë. Allah xhallahu tha: "Waman yattaqillaaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib." Allah xhallahu tha: "E kush i druhet Allahut azhel, kush ruhet nga dënimi i Zotit, largohet nga harami." Allah i bon atyrë qdale. Kjo është garancia e Allahut, ose po garantojunë. Allahu të ka garantu. Nëse ti e ke frikën e Allahut, rruhesh nga dënimi i Allahut, Allahu po të garanton se kome të bëzidhje. Edhe kome të furnizojë erzukhu min haithu la yahtasib. Allahu kome e furnizoi për nganukërmania. Në kërkuojë ëh ganiar themi skum gjet pun. Nuk po e kontestoj mosum ka të kuptoa, nuk po e kontestoj a uh, kët çti uh, e përmenda. Po po them nuk duhet me kërku pun me kushte. Nëse nganjëre po shaham dikush lyj punë, edhe i gjithë punës, ja, jona shumë sukse me punu. Joan nuk uim me ne këtu 3 or, unë s'uim me ne kështu sa tur. Po llam do të me sakrifikoj, molod nga ka pak. Kanërën kanë punë pak, ndoshta që më vështir ose me hyra pak më dvolla, por llam na je façë bardh me halal, alhamdulillah. A dhe mohmes si me ka thon? Kur na ka mësuar që mos më azhjon durmës më lyp, ka thon, dikush për ju është më mirë, më shku në mal, më baj drun në, në krah, me shu, më i shi që është kjo punë vështirë, është më e mirë për të, se me e zjant, dorë më azhjon durr më lyp njerëzve. Anta dekat mund me bukur me bukur njëri ka buq, qoftë me po them me bar dru ose, ose me punu pun krah ose çka do cit kërkohet. E di që është pak e vështirë, nësta, nësta edhe pavulëshme. Par me gjithë është halal, faqë e partë. Ndhe mos kushtë dëzën punë që me kënë me e letë. Por kushtë letëhet me kunë halal. Ka se allo me, me të pare u shënë fmitë e tu, është që në grunë tonë, është në familinë tonë. Ndhe i mënën që ëtë vetë firma e, e duhanit, parë mëna, ato firma shesën, ato fitojnë për tynë, edhe u a kanë kushtëzu me shkujtë se duhani vretë. Që ka dënë masajnirë me ku Sa është te kanë marrë ligj, duke u angushtuar duan gjive rrethën, mos bën në piktu, as bën në pija tjetër, këtu pi ndalojmë në pije, duke shkuqë të eliminohet ky virus nga gjashtënia nga është i riskshëm. Ne duhet të kemi duhet të jemi të kujdess në këtë rreth. Duhet të jemi të kujdesshëm dhe që kemi frikën e Allah xhël lahula. Wallahi bëshatun Allah xhël lahula sinqerisht. Ktheu tek Allahu sinqerisht. Me lehen e Allahut të mënduar do të bëhet zgjidhje. Me lehen e Allah xhël lahura Allahu nuk të lën keshi. Me lejën e Allahu të azugjell, Allahu ka me të funizu me një pun që kemu knaq me te, dhe dhe tjetë bërem i funizimit për ty dhe familjen të ne, halal. A se ka shumë njerë që kështu janë, ka njerë që kanë lonë përfitimet më dha, a se kanë që të haram, janë bështet në Allahu të gjellera, kanë janë Allahu të spërëvan, me pa e ki për një me, a e sinqert, këtu e në ligjit Allahu që ajtë spërëvan, në qëfëse japë kët e do të jemi të kujdeshëm, që mos të punën e me haram dhe kërka vla ndërruar, kërka me këmgulle pun tjetër bese që Allah Gjellëvna komaj të bozgjidi, insha Allah kemi të telefonat tjetër? Salamu alikum Aleikum, salam Vos dhe isha po një pitë jemë da të poshë në ti Po, falë Allah gjdo të gjithë që veplon gjatë jetër për të mira, për të keqë A është të aktuar me heret, apo këtë do zhjelë dhe ne? Pa, e qartë, e qartë. Këndër. Qërëtja të saktimit të veprave është një nga dilemat që shumë njerëzë sviduhën me ta, nuk din që shmi habo. Allahu Gjellewaala në ka kriuar neve dhe në ka dhonu të zimin ka kërkuar për neve që të bojnë a mirë, le t'rëgojmë nga qiella. Kjo është ajo që duhet ne ta kuptojmë. Apo, nëse ndodh nga ngjerë diçka tjetër, ne i munduar çetë të mirë, por ja kanë duë diçka tjetër, ne themi të ka qenë, ka më si me saktim i zot ka qen, s'ka pasmësi me kondyshë, por s'ka pasmësi me kondy kurt kanë na japun. Jo të gjë mundonçi, Allahi se ka shkruam u falunë, se isha fal. Nuk duhet të ta përdorim apo ta keq përdorim caktimin e Allah Gjellewale për të arsuetuar neglijenësën ton dhe mësë përfilën ton dhe urnëve të Allahet Azogjel nga se si kurse kam cik edhe në disa rrasët tjera në qovë se jemi të sinqert se arsuja pëse sfalemi është caktimi e Allah Gjellewale se Allah se ka caktu ose arsuja pëse nuk larguemi nga një haram është caktimi e Allahet Azogjel Ju them me sinqertin kët pretendim. Atë pse nuk e shtrim, pse nuk e shtrim kët pretendim edhe në pjesën e mbetur të jetës, sikurse është ushqimi. Po sa buk, në sallatë caktuat, a kimungit? Mos flai, në sallatë caktuat me pushu pa gjum. Vallahi pushon edhe pa gjum. Por as kush nuk e përdor caktimin e Allahut në këto çështje. Han buk edhe punon, be lethat, ska pa pun, duhet të më punu e din shumir kët punë nësë në gjene dhe me shku pa namazë, pa u nërgumë nga podekqia, duke umbështet në caktimin Allah Gjellewala. Allah Gjellewala ka caktu qdo gjë, ka sa i edin qdo gjë, por kjo nuk e cënan lirin ton, nga se në bastë të kësa liri që Allah në e ka dhenë, ne këne me dhonë përgjësi. Por akra mundësin a me bo një punë që Allah nuk e dinë, nuk mu në me bo, nga se gjithë qka i dinë, ajo është i gjithëdhishëm, por n Nuk e u lidhë për dijen e Allah dhe caktimin e ti të pengohemi nga punë të mira. Në bëjnë a punë të mira, që ta është muqu, me shku në gjami, mu falë, kërsh të nalë? Muqu me mara bdesë, me falë, jatësin, kërsh të nalë? Kër, kërsh të nalë? Nal. Andaj, ati njëri, a mundësh mu falë, mundësh mu falë, që kërë është e jotja. E jotja, gjdo kërsh penje, du të me shiku, a, që i takon ati. Neve nuk në takon caktimin e Allah, a zogj Në nuk në takon diturija ti nga se ne nuk e kuptojmë a diturij. Nuk mund më në kuptu, në e nga të kufizum. Në gjithë shka këqyrë me kuptu në bas të logikës to, në bas të, të analogive që mund me i produmë me andja jonë. Por që ato jo diturimisht mund t'jendë vërteta. Në gjithë shka matim ato që edhim. Në e kuptojmë se qësë dikush edhim që këna me bo, të nashkja, atër kja i bjenë, Se nga ka imponu me e bo, këtë të titë bjen që ështot. Por të ka laus dhe me thonë që ështot. Allahu e dinë që ka komendodhë, por të ka thonë lirin ty me vepru. E që është brabova kja kja? Por që kja është që unë pëllamë në të sitësune ku për të napëtën. Por e jotë është mund nështru. E jotë është të nështruhë është Allahu e gjenë le vala. Ti përullë që ati, a e ka caktu, a e dinë. Por kjo n Ajo që është e kërkuar për me e është ona me kry urdnë të Zotit. Ona me bëu punë mira. Unë dërgom go punë të qtia. Kjo është prersia jam. Çka ka caktuar Allahu jeni Lora, kjo është prersia jam, bëllog. A kam unë marr Allahun pyetje? Në bazë thotë që e ka caktuar ai, apo në bazë thotë që nuk e kanë vepruar. Në cilën bazë kam marr Allahun prersi? Allahu do ta marr prersinë bazë, saqë ai nuk e kanë vepruar. Nëse ato shka ai ka caktuar, është çështje qena nuk kena përsi për ta. Pra këtu do të më kuptu kë çështja që caktimin e Allahu xhalla wala ta përdorim si 10 mesh. Si 10 mesh për të promir. Ka sinxhosa Allahu ka caktuar më bomir, koma ta leceu, ana stimulau çubën e katmir. Sa Allahu xhalla wala pas ta ka qiu më ne haret më bomir, kemi gusta ka caktuar më bomir. Ne kemë ndihmu Allahu xhalla wala. Ne qof se kemi psu nden e dështem. Nuk duhet të zgëniejmë për shkak soi. Allahu ka caktuar ne munu që seriore kaci këtu. Nuk prish punë, mundojmë edhe një herë. A ne duhet që ta shikojmë caktimin e Allah Xhelala nga ky kënd që na stimulon, na motivon, na shtymë më përmirë. Jo, jo caktimi i Allah tjetër që na rënë në zonë e xehnamin Allah na rujt. Asaj këjo është pastaj këtë kuptimi i caktimit të Allah Xhelala. Prandaj Allahu Xhelalu din tëra që na bojë, po edhem çka ka na bojë, çka bojmë tash, çka do të bojmë Allah edhem. Po na nuk na, nuk kemë pun më këtë ditë. Qase kjo është kot bëjmë neve. Na kemi të bëjmë me prezit tona. Naçi kjo është puna jam. Unë ai kam mundësitë më buqë çështje. A ka me këtë a mi ka pa llo gjymtyrte mundësitë fuqitë me kry kët pun po. Atër kjo është prësia jon. Për këtë as nuk duevo po mirë. E larguam nga punë tek xhia për shkak se për kët kemi mundsi. E mos tha mos tha arsyetojm thash shpërfilljen e adhurimeve dhe ndoshtë të zotë në rujt edhe e, kryjnë ndonjët të ndaluara e, të arsutojnë me caktimin e Allah Gjellewala nga se kjo nuk do të na kryjnë punë në nesit e ka Allah Gjellewala askur që nuk është fal nuk pranohet nesit e ka Allah Gjellewala me thonë, kur Allah i thotë, pësës si jë fal dhe gjeja e parë që ke mu pyjt për të është namazi ti që ke pas besim në Allah Gjellewala, pas besimit gjeja e parë ësht Ati nuk është fal. A mund para gjyë të shpotojnë paragjyqjet nëse të gëzotë xhallahu ala, duke thënë oh Allah ti s'make caktuar. Allah i shkrim punë këpun. Kur kur ka sallati ka djimtur, të ka bli, të ka bonsim, s'she fal. Çfar punë, çfar lide ti me caktimin e ti? As të caktuar te as të ka vetë të shmë caktuar, kjo është çështja e Zotit xhallahu ala. Andaj ti doim parajsë. Ti doim kompetencat. Caktimi, deturia është çështja e Zotit xhallahu ala. Zbatime dhe nështrimi është që është e imja. Unë e krya që më të konë mu e di që zutë nuk më banë pa drecësi. Kjo është bindja imja dhe më vajdojhë që të bëj punë të mira dhe vajdojhë që të lergojmë nga punë të këqia. Inkuadrojmë telefonatën tjetër të radhës. Alo. Ur nëni. Selam, alejkum. Alejkum, selam. Alejkum, selam. Ko si kisha tre pi që këmë ndonë t'i bëjnë ma shkurt. Ha? Pyta parë ka të bëj me lepun Kër studentët si të kanë diplomuar në fakultetin juridika A kanë të lejuar të përnojnë në qoftë në prokuroria po në gjykatë? Pyta dit ka të bëj me, me martesën me një personë Që dësonën një zëtë, një mishlimana po mishlimanesh A ka të lejuar, nëse jo qartu e të bëj? Më falë qysh më martu më kenë? Me një person, qërë person vetëm një njëzatë. Po, qërë zbam pun tjera veç besana, po? Po. Ha. po. Dhe nëse jo qarë duhet të bëjë, dhe e tre trejta ka të bëjë me shpizimin e deti dhe të përshimet verore. Une, edhe pëse falem, me qëse nuk jam e mbolluar si... si mund të shpizajnë të shpizajnë detin. Po. Alekim, po, salam, falim lef shumë. Pa, kore, alekim, salam. Se përket pëjtës e par, kjo pëjtëje pa duqe më shumë e gjerë. Do të të normalisht, dretimi, dretimi juridik nuk ka të bëjve të me gjykatën prokurorinë e kështë më radhë. Par edhe në gjykatë, pasaj ka sektore tira të, të shumë ta. Pra ne kërkohet një së qëri më i detajzuar, që une preferoj që të bëni në postën ton elektronike, që se i vizë këse pi kamatjet e këpjtjet, ta shumë i detajisht, për të sfar punë bëhet fjalë ku më punu natyra e punës dhe në bazë të kësaj mund të hipet pastaj përgjigja. Ëh, në sa kusht përzisë kanë frikse, nuk e di saktësisht për ku bëhet fjalë andaj për shkak të kësaj edhe mund të jetë pastaj ndoshta përgjigja në pyetjen e kundërt të asaj, në kohën e kundërt të asaj që ka thënë vetë vetë pyetja. Përndysha, juridikush pak më ndihshëm për shkak se në disa aspekte bien dash me ligjit e shariatit. Kandaj besimtari këtu duhet të jetë pak i kujdesshëm që mos të kryen aktivitet apo veprimtari përmes ose nëse bie ndesh drejtpërdrejt me atë që është ligj i Zotit. Me atë që është ligji i Allahut azhajal, ne këp pak e bën këtë punë të ndihshme dhe na bën që të jemi pak më të kujdesshëm. Përndysha, nuk e rrënojmë tërësi larg asaj, ka sektore ka municit shumë të ku mund të kryen aktivitetin dhe punën në bazë të fokullit që ka kry, por kjo kërkan tash një sërrim më të detajzuar si pjytja për të mund të marrë përgjigje pas taj edhe më konkrete. Se përket më artis me një person që vetëm besën në Allah në Zogjell, edhe kjo është qërës të pak endishme. Nga sa aj person që besën vetëm në Allah në Zogjell, vetëm besën, a, a kryndë një obligim të saktum, a, a, a, që apë dhëmë nuk falet, po, a gjëranë, ose për shepam e bën një punë më të vështirë për shepam të bëjnë këtë po a, pse bebon po feja kau Allah kaunën e krym për shepam zakonisht ai që thot vetë beson në Allah po kur që zban ai konflikt shom që në në në në kuadër të veprave vepr që ekzistonin veprë që ja prishën kët besim kësaj të mohan diçka një që vetë beson zot kur që skrim për punëve ai me siguri edhe nga besimi i dob që ko mund të mohan diçka nga feja mund mështë i binde në një unë të laqe lëvara, në kuptimin teorekt, mështë ta pranën, e këto mund të rizikujnë në masë të madhe pas të besimin. Pra nej po them, lejojët më martu një grua besimtare, me një besimtar, në qovë se ajo është besimtar musliman. Dhe lejojët për një e, besimtar, të martu të një grua besimtare, në qovë se ajo është besimtare. Por tash, a është besimtara, po nuk e besimtar Kjo çese pasoj mbetet të studiohet në bazë të personit. Andaj nëse ke ndonjë në rast konkret, mirë ta prezantosh ndonjë kohë, konkretisht unë kam një ofertë, për shembull ose biaj me kam një ofertë kurrë të çoft me një njëri që është kështu, kështu, kështu. Ai ti bën disa pyetje në bazë të asaj, mund të vlerësohet se a është ky njeriu musliman apo nuk është, dhe në bazë të zotat pastaj mund ta japin përgjigjen. Përndyshe, është pricisë, më vonë vetë Zoti beson, banu martu. Ado kjo vetë Zot mëson për mua nuk është e mjaftueshme për të mbinsaj në më beson Zot. Dhe kur gjetet nuk bën. Ka se besimi në Zot nuk ka çare. Pa ti ka edhe kamë lviz, bëni diçka pak mëbo. Do të thon kur të mundshme. Nuk ka është e mundshme në një më pas një thërmi besimi në zemër vetë. E çmos të bën kush e përkithfi. Mos të bën asjë për këtë çka bëson ti. Nuk ekziston kësi njëri në botë e mund të deklaruat se besan, por nështëta e ka rënu këtë besim mëndë një bindje, mëndë një muhem më caktuar, ndaj kjo rënim i pengam pas taj me zbatu unat. Por asë një përthëm që kjo është situat pak kësa e komplikuar që kërkan një trajtim më të pasashim. Andaj thëmë si regull është lejot më martu me dikon që besan, ka së është besimtar, por a është realisht besimtar nuk është, kjo është që pas mbed të tretuar të në rafsh individual me personat e caktuar. Qa për këtë pëshime vërore, pëshime vërore nuk janë kurzuare me deti. E parë, e dyta, detin, dhe që dhe kemi në me shudzu, duhet të të shudzojmë jesh kohës sezonave, kur janë në vërore. Ndikushtat, po, detin dimit nuk dhvyn. Ja, sezona nuk do të thëtë që do të thotë fillon dhe përfundon gjatë verës gjatë verës por e ka një kocaktur kur është një vroll më ma i madh anësis mëse nuk bën me shkundëti në kurrat kur atje është një një një një përzirje marramancë të marrshme mes burrave dhe grave la kuricie kështu më nuk bën më urgjent aty nuk ka ndalu me shiku në spital r nuk bën më urgjent ka sekondalumë shikunë pjesë tjetër në diku tjetër në rrezikun der në vet në rrezikun syr në vet po përzihet kjo është ndaluar Paktarshi bëhet i ndaluar atje më shku. Nëse mundesh më i garantosh vetesën ndan një ambient të sigurt, një ambient ku skogsi për zhvillje, atëherë kjo është kjo është tersë diçka diçka tjetër apo. Më duket se kemi edhe një telefonat. Selamun alejkum. Aleikum selam ورحمه الله. Tash shumë i çoj shumë mashtuar të Surian Bekar ayetim tasliqader dhe kur mësla i popullit të rët, fa u popullit më avonimin e vicit në vend të zotit, i bët zëmonë vetë vetës. Pra përndohën në parapij, u situaj, dhe në bëtë në vetë vetën. Po e qartë, e qartë. E ja, dhe një pygjerë, të besa, të të dhe besa që si janë ka emisionet që janë dokumentore të har Harunjohje, sa jenë një ata mishyra panë. pa në. Po. Po. مشوار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سبركت ايات من سوره البقره دوون قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم الاجله فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم قل موسى ايثا او popolim yokeni bert padreit vetesi yoi keni bozullom kor keni adruar viqin evan te zotat andai Duhet pëndonit e këzotit. Dhe pendimi që është kërkua nga ata ka qenë, këtu është fakturua në fusë e kumë. Po, në përkëthim tja është mështë më bët në vetë vetën. Po, nuk është përqëllim më bët në vetën e juaj, më më të ti vetën. Jo, kështu. Por, vetë vetën është përqëllim diken nga mesi e juaj. Ju eni në një tërsi, një popël eni. Andaj ës i kanë pri këti devijimi dhe ata që kanë pas përgjëtësi me ndalë këtë devijime se kanë ndalë apo këta e ndenuar me vdekje dhe janë bytë dhe vrasja tyne kanë nënkuptu pendimin dhe falen nga Allahu Gjelle Gjelal i huafën ajo që njerë në vratë vetë vetën së është kuptimi vrasja e vetë vetës por është vrasja e disa njerë dhe caktuar nga vetë popli musat, nga vet popli musat, jo, do tët e, me vra vedh vetën. E këja me kuptu se, do tët e, Allahu Gjallu Gjallu në mësën që temi një, një tërsi, si ku se temi një trup. A da dhe Allahu Gjallu ka tënë vetën e tjera, do tët, kur hyrës të pijajt e juaja, fe sellimu ala anfusikum, japni selam, vetës e juaj, ju, vetës se japët selam, pa antarët familis, ata qenë tjertë, pa ata në pjesë e juaja, endaj, konsiderohen sikur se tieni ju ata. Prandaj ka shprehja vetveten, ju për shkak këtë ashtu so që vetveten, po vetveten se dha teatri është vetvetë juote. Edhe ajo është pjesë juote dhe te ti pjesë e ti për shkak këtë unitetit shoqëror që e gëzoni. Në kuptimi është që, do të thot, ë të vriten për gjeçit dhe ata që janë përzjidh për kët ekzekutim që t'marr fund që duhem të shpërlajmë para llogjes Levala dhe të pranohet pendimi dhe të pranohet pendimi i tyre. Nëso emisiontarun Yahës, harun Yahës një mendimtar që ka prodhuar shumë emisione material të ndryshëm, përmes të cilët do të thotë vazhdimisht është përpjek që ta argumenton se ë uh, truke natyrë nuk është krijues por natyre e ka një kryuës. Andaj, ka pru fakte, sil, ka sjell argumentet të shumëta, për të argumentu, për të faktu, se egzistoj një kryuës. Egzistoj një kryuës, e jo natyre tjetë kryuës, por natyre është e kryuar. Dhe në këtë dretim, pa dushim se, ka sjell fakte, argumente të shumëta. Por, unë duat tëmë që, nuk duat tjenë emisionet e ti, e burimi i vetëm i informimi për neve, Gjase përmes emisionit tinërim son që ekziston i Zot. Po na sekna kët problem. Ne nuk e kem polemisa ekziston Zoti apo jo. Do për të thotë po, që madhrem mund të iksaj, për të përshtatshëm për dikon që ateist me bin callau ka kryeku këtu me radh. Po ne vë na duhet të shkojmë për te kësaj. Për te kësaj më shku me kuptues se ky Zot ekziston po. Po çfarë të thëjë madhreshë ky Zot e ka përzjet? Feja islame, feja Muhamedi sllallam çkaqërkon ky Zot punën këtu fej e këta hapa në qësë ndërmarim, atër mundë dhe mi me shiku harunja hen. Por në zërë qëtu jesëm, qëtu asë nuk në mësën harunja hemu fal, asë mu lërgu për haramit, veqë e marun vërshë se për e gjistaj ka zoti, edhe së në ka kryu natyra për në ka kryu Allahu, kjo është në një e, e arritur e madhe. Kjo nuk është në një e arritur e madhe. A se qështu ka besu e dhe bugjehli, në meke. Edhe e ka di se Gjusata i pyt, kore është e mekës, kush e ka kriu qede të tukën, lejekullu në Allah, ka mënë Allahu. Pa ata kanë pas problem se kënë do të madhuru, cënë sistem do të me, me, me instalu njëtën ton, me qëfar ligji do të më gjyku, cilin pegamber do të më pasu, këtë e kanë pas problem. E gjitha këto pika, nuk ti mësën, nuk ti mësën, nuk ti mësën, Matrocia e prezant harunja. Andaj mund të jetë i dobishëm, por dobihet thjesht të kufizojmë. Nëse e përdorim rreth këtu në kufive, për të vazhduar matutje pastaj, atëherë mendoj se nuk ka diçka të keqe. Por nëse kaq dhe përfundon, atëherë mund të jetë dëmshme, ngasë, do thotë nuk ka të arritur të madhe, nëse kuptojmë se Zoti na ka krijuar edhe asgjë pastaj nuk bëjmë pastaj matutje. Dhe kjo më të lëndë e fundit personte. Selamu alikum. Aleikum selam. Uh, abon një të të të abon. Po. Gjyshën uh, uh, e kam smut, edhe nuk mund mërë anë sejtën. Uh, abon më fol në karik. Po. Më fol në karik masi nuk mund të përëtën. Mërë anë sejtën. Po, e qartë, e qartë, e qartë në atë më. Ë, njeriu që nuk ka mundësi më u fal në sipas formas së rregullt me qëndrun këmbësh kur ruku, me qëndse, atër falet ashtu sikur i jepet mundësia. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Salli qa'iman, falun kum fa in lam tastati', fa qa'idan." Ne sheskim mundësi, atë rul, fa in lam tastati' fa 'ala al-janb. Ançeski mund si më mu fal ulën, fal ushtrit, por fal. Andaj elhamdulla që gjyshet, edhe në kët, edhe në kët mosh, edhe në kët smunje, edhe në kët qytet do të më fal. Dha duhet më fal. Asnjë njerëz fal këtë çështë, elona më si smun, sfalen, çs so, so po më fal. S'ka nuk po më. Duhet më fal, smut, pas smut, duke don shpirtit më fal. Tëri sa so, kemi jetë duhet më fal. Andaj, çeska mund si më boseh çu do? Së prish punë, a ka mënësime që në në në këmë, rrëmë këmë, kur vjen kua me shku në rruku, shku në rruku. Ska mënësime shku në rruku, ullët, bënë rruku ullër, pas të i bënësish dhe ullër. Aqë sa mundet me zbatu nga formë në mëzët zbatan, aqë sa nuk mundet, përdurë lesimet. Heqë ska mënësime në në në këmë, se pëllunët, ska problem, ullët, falët, edhe bënë që ncesh mësh që mos më e braktis namazën. Dhe siku ndruar sikur që si edhe paralajmrova, kjo ishte edhe telefona e fundit personit dhe me kaq ne po e përmbyllim edhe takimin e sontem. Duke lutur Allahun e, e mënduar që ta këtë pranuar kët mund dhe kët çe kemi thënë, dha të vërtet nga punët tona që ne i gëzohemi nesër takimit me Allahun e mënduar. Edhe juve Zoti ju shpëlit për vëmendjen, për inkuadrimet dhe për përcjellë e varddhshmë që po i bëni emisioneve tona, e lësë Allah në manuar që të në bënë nga ta që bashkëpunojnë në punë të mira dhe se bashku e luftojnë të keqen. Allahu në ruajnë nga gjdojnë keqëbërës, Allahu në ruajnë nga gjdojnë qëllimë këshi, dhe Allahu në bëmë nga ta që prindë për punë të mira dhe në lërgënë nga punë të këshia. Dhe në takimin arshëm, assalamu alaikum, më rahmatullahi vë barakatuhu. A-A-A-A-A-A <të>